Danas uz Allah'u subhanahu wa ta'la dozvolu odpočinjemo s govorom o vjerovanju sljedbenika sunneta. Onih koji tvrde da slijede Allahov poslanika alihi salatu wasalam njegove ashaabe i prve zlatne generacije. A danas je takvih ogroman broj. Govorit Haman pa cijeli dan o tome. Dakle, predavanja jedna druga će nadopunjavati. Danas ovo prvo predavanje govorimo o odrednicama tog vjerovanja, onog vjerovanja kojim su vjerovali Allaho poslanika, alihi salatu, usl. njegove ashabi, i gledati da koliko možemo zaokružimo u ovom predavanju. Zatim, na sljedećem narodnom predavanju, predavanju biće riječi o novotarijama. Jer je jedna od bitnih odrednica sledbenika sunneta i onih koji se okupljaju oko sunneta, dakle zajednice, da govore o novotarijama, da ukazuju na novotarije. Jer novotarija nema ništa sa vjerom koja je bila za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu oslama. Ona vjera koja je bila u vrijeme Allahov poslanika alihi salatu wasalam i njegovi ashaba bit vjera do sudnjeg dana. Ono što nije bilo u njegovo vrijeme neće nikada biti od vjere. Ono što nije bilo za vrijeme njega i njegovi ashaba od vjere to nikada neće biti od vjere. Kao što je rekao veliki imam Medini, imam Malik, rahimehullahu ta'ala. Pa ćemo govoriti od, na drugom predavanju o tome. O samom značenju novotarije podijeli novotarija dokazima iz Kur'ana, Sunneta i govora prvih generacija o pogubnosti i strogoj zabrani novotarije i govoriti o pravilima prepoznavanja novotarije. Jer mnoga dijela uvode se među muslimane i pravdaju se na određeni način općenitim dokazima, nekakvim koristima, pa snimaju, pišu, odgovore zašto radimo to i to, zašto radimo to i to i na takav način zaodeći opet muslimani. Nije im dovoljno samo što su uveli, već dakle pokušavaju još da to opravdaju. Pa ćemo dakle spominjati pravila prepoznajene avtarije. Kada poznajemo ta pravila onda lahko možemo da kažemo mašta oni donosili općanite dokaze, nekakve koristi i slično, možemo reći da je to dakle avtarije, da to nema nikakve oze sa islamom. I ako stignemo, ako stignemo, dakle, da završimo to na drugom predavanju, onda možda na trećem predavanju dajamo što progovorimo o smjernicama, smjernicama o pustvima za današnje vrijeme, vrijeme iskušenja smutnji kako da se vjernik i vjernica nose. Dakle, sada govorimo o akidi ehli sunnete olđemata, vjerovanju, sljedbenika sunneta i zajednice i bitnim odrednicama samih njih, osobinama samih njih, kakvi bi trebali da budu. Ta akida, ako je takva i ako je slijede kao takvu, kakvi oni trebaju biti. Ta akida, to vjerovanje neminovno mora da ostavi traga na njih. Ako tvrde da je slijede, moraju da se izgrađuju, da budu takvi takvi. Pa vidjet ćemo, dakle, ukratko po tačkama... Zgodno je, sinoć sam rekao, da ova predavanja ne mogu se pratiti tek tako lahko. Moraju se pratiti uz olovku i svesku ili na neki drugi način da se bilježe. Ako želi da se nešto ponese sa ovoga mjesta. Dakle, pod samim akidetom, riječ akidet dolazi od riječi akd, rabd, čvrsta veza, ono za što se čovjek čvrsto veže ono što treba da bude čvrsto vezano za tebe i ti, za to, da se ne odvajaš od toga, ono što treba da budeš ubijeđen, pa pod islamskom akidom, islamskim vjerovanjem, ono u što trebamo biti čvrsto ubijeđeni, ne odvajati se ni u jednom trenutku od toga, danas takvo vjerovanje u napušta nikada. Dakle, čvrsto vjerovanje u Allaha Jalla Wa Alaa, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige, čvrsto vjerovanje u sudnji dan, Allahovu odredbu i sve ono što je došlo u Kur'ani Kerimu i vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika alejselatu ve selam, od vijesti o poslanicima, je o nubuvetu, također je o ashabima, o majkama vjernih, također moramo čvrsto vjerovati Uh, u sve to što je došlo u Kitabu i Sunnetu vjerodosvenom hadisu, dakle, o tome što se govori ono na čemu su islamski učenjaci, prije svega prve generacije, imali jedinstveno mišljenje. Dakle, sve ono što potvrđuje Kitab i Sunnet i jednoglasan stav islamskih učenjaka, prije svega, dakle, prvih prvih generacija. Takvo nas vjerovanje objeđenja ne smije napuštati ni u jednom, ni u jednom trenutku. I počesto se pod ovim akidetom spominju i druga imena, kao što vam je poznato, je, pa se kaže Teuhid, pa se kaže i Atiqad, pa se kaže Šarijat, pa se kaže Sunnet, dakle, sve je to jedno, jedno te isto. I poznato je onima koji su se upustili u islamske nauke, koji istražuju i traže islamsko znanje, poznato je da postoje knjige na sve jedno to ime, ako je govori dakle o, o ovom islamskom vjerovanju dakle kitabu sharia, kitabu sunne, kitabu tauhid ili slično dakle knjige su napisane i na takav način naslovljene a govori dakle o islamskom vjerovanju, vjerovanju Allahovog poslanika Alihis salatu selam, njegovih ashaba i prvih prvih generacija. <hým> Također od tematike vjerovanja sedbenike sunneta, dakle ono u što oni vjeruju i čime se trebaju opisati što se mora naći. Dakle, pri njima jeste i ono što sam spomenuo, odgovor svim zabludjelim frakcijama, skupinama. Lijep dostojan dostojanstven naučen odgovor dakle svim onim zabludjelim strankama agregacijama jer istina mora da ostane mora da ostane vidljiva do sudnjega do sudnjega dana mora da se ukaže jeli na propust na grešku mora da se ukaže jeli na zabludu, na novatariju i to je dakle jedna od bitnih odrednica srpsenika submetal i i zajednice. Dakle, često se kaže ehlu sunnet val džama'a, sjedbenici sunneta i zajednice, dakle, to su oni koji se nalaze, koji se drže vjerovanja, kojeg se država Allahov poslanika alihi salatu oslam i njegovi ashabi, koji nastoje da budu na onome na čemu je bio Allahov poslanik alihi salatu oslam i njegovi ashabi i drže se čvrsto toga, okupljaju se oko toga, nije oko čega drugoga pokupljaju se oko onog vjerovanja na kojim je bio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, i njegovi ashabi, prve generacije. Zbog toga su, dakle, i prozvani ahlu sunnet, sedbenici sunneta i zajednice džemata, dakle, oni koji su u zajednici, jeli, po pitanju toga koji se drže čvrsto u zajednici takvog vjerovanja, takvog, takvog ubjeđenja. Pa od bitnih tog vjerovanja. Vjerovanja sljedbenika sunneta i zajednice jeste čistoća izvora. Dakle, mi tvrdimo da smo također sljedbenici sunneta i zajednice. Od našeg tog vjerovanja jedna od bitnih odrednica jeste čistoća izvora, odnosno, dakle, Kur'an i sunnet. Ovo vjerovanje na kojem je bio Allahov poslanik Alihi sallatom, njegovi prve generacije, vjerovanje kojem težimo i mi i nastojimo da, nastojimo da budemo i mi takvog vjerovanja, počašteno je, dakle, čistim izvorom. To svoje vjerovanje crpi iz čistog izvora, odnosno iz Kitaba i Sunneta, iz Kur'ana i Sunneta. Sva upustva, sve smjernice po pitanju spomenutog, dakle, vjerovanja o Allaha subhanahu wa ta'la i ostalog, crpe iz Kur'ana i sunneta. Ni iz čega, ni iz drugoga. Zatim, potpuna predanost Allahu Subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Kada ovako vjerovanje crpi u pustva iz Kur'ana i sunneta, onda se potpuno i predaju Kur'anu i sunnetu. Sve što dođe u kitabu Allahu Subhanahu wa ta'ala knjizi i vjerodostojnom hadisu sunnetu Allahu poslanika alihi salatu wa salam potpuno se predaju tome. Takvo je vjerovanje sljedbenika sunneta i zajednice. Što god Allah subhanahu wa ta'ala naredi u svojoj knjizi, zabranio u svojoj knjizi, Allaho poslanik, alihi salatu osallam, jer u dostojnu se potvrdi u njegovom sunnetu da je nešto naredio, da je nešto zabranio, da je nešto preporučio, da je nešto ukorio, oni se tome potpuno predaju. Ne ugađaju u svojoj duši, ne ugađaju svojim prohtjevima. Već dakle, Allah subhanahu wa ta'la je rekao, rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam i s je završeno. Zato što vjerovanje, i kaže se ili tako vjerovanje, da se sve može dokazati na papiru, ne bi to bila vjera. Ili tako, da može sve jedan plus jedan da bude dva, ne bi bih bila vjera da vjeruješ. Vjerovanje je uglavnom sazdano na gajbu, neviđenom. Dakle, u Kur'an Kerimu spominje se mnogo šta nakon smrti. Mi to vidimo, ne vidimo. To je daleko od naših oči skriveno. To je od gaiba. Ali nas, dakle, naše vjerovanje, čvrsto objezenje postiče da vjerujemo to, da vjerujemo. Zbog toga ne možeš vjerovati u gaib, osim putem Kur'ana i sunneta osim putem objave, vjerodostojne objave kakav je Kur'an i također ono što se potvrdi od riječi Allahovog poslanika alihi salatu san. Zbog toga ehli sunnete i al džemace potpuno predaju Kitabu i sunnetu. Vijesto tim pitanjima došla u Kitabu i sunnetu i moramo se predati tim. Izvorima, a ne na kakvim drugim jeli, ljudima, riječima, njihovim i sl. I ova vjera, ovo objeđenje, ovo vjerovanje slaže se i sa ljudskom prirodom, ljudskom fitrom, ne dolazi sa nečim što je nemoguće. Možda ponekad dođe u ovom vjerovanju, upravo, dakle, spomenuti primjeri, spomenuje se nešto što čovjek teško prihvata. Običan čovjek koji... Na ulici, kada bi mu rekao teško bi prihvatio, ali vjernik, tvrstog objeđenja, bezimalo. Dvojbe to prihvata. Dakle, možda dolazi sa nečim što je teško prihvatiti, ali nikako nemoguće. Ali nikako nemoguće. Kaburski azab, ili tako kad se čovjek spusti u kabur, zagrbne se, ljudi odlaze sa kabura, dolaze mu dvame, ali kada ispituju ga? U to vjeruju vjernici. U to vjeruju vjernici. I nimalo se ne dvome. Došli u vjerodostrom hadisu, slično, kao što je bilo kada se desio događaj i sralim i rađa. I Allah, poslanik Ali Hissalocan, došao i obznanio šta mu se desilo i nevjernice ismijavali s njim. Poneki i od vjernika su posumnjali u to, međutim bilo je onih koji su sigurno rekli, to se desilo Allahovom poslaniku alejhisun sallam sa mjermi vjerujemo u mnogo mnogo veće stvari njemu vjerujemo da mu dolazi objava iznad sedmog griba da mu se spušta sa veće udaljenosti da mu dolazi da mu dolazi objava u tako malom dijeliću vremena prevaliti tako veliku udaljenost tada je bilo teško za prihatiti tako ali je ih čvrst iman podstaknuo da povjeruju to Dakle, došlo je vjerovanje s tim, ali nije nemoguće. Možda je bilo tada teško prihvatiti vjernicima nimalo, ne vjernicima svakako, jel da je bilo teško, nisu mogli da to prihvate nikako, vjernic su jeli prihvatili iman čvrstih je natjerao na to. Ali nije, dakle, nemoguće. Vidimo danas, dakle, da u tom tjeliću vremena vrlo lahko se može jeli, prevaliti ta udaljenost. Također, od bitnih odrednica ovog vjerovanja, Sedbenika sunneta i zajednice, jeste čvrsta veza sa Allahom i poslanikom, arihi salatu esalam, prvim generacijama i velikim imanima. Sve ono što je spomenuto o ovom vjerovanju, o ovom akidetu sredbenika sunneta i zajednice, ima svoj sened, ima svoj lanac, do Allahov poslanika alaihi salatu u ili ashaba tabiina tabi tabiina velikih imama. Ništa u ovom vjerovanju nije zasnovano, ništa nije spomenuto, a da nije rekao Allah ili rekao Allahov poslanika alaihi salatu u ili su to rekli prve generacije. I na nama je upravo, dakle koji tvrdimo da slijedimo sunnet Ono na čemu je bio Allaho Allah poslanik Ali Hissalca njegovi ashabi da se držimo toga čvrsto da se ostavimo svakog drugog govora i upravo sve druge zabludjele frakcije kada ih pitaš za njihove stavove na čemu su utemeljeni govori i nemaju imaju Nemaju ne imaju lanca ne seže im dakle, taj lanac do prvih, prvih generacija zatim ovo vjerovanje je lahko i jasno Dakle, potpuno lahko jasno za vjernike koji se prepuste i predaju Allahove riječi, riječima Allahov poslanika Alihi Salcom. Allah tako rekao, rekao Allahov poslanika Alihi Islacom i završeno. Nemam se ja šta upuštati svojim razumom, je li to moguće, je li nije moguće, je li to baš tako, može nekako drugačije. Allah rekao i gotovo. Allah je upravo objavio knjigu i poslao poslanika Muhameda alejhi salatu selam da nam pojasni kako trebamo vjerovati i zašto da ja sada izmišljam nešto novo. Allah je u svojoj knjizi objavio sve što nam je potrebno. I još da nam bude jasnije poslao svoga poslanika Muhammed Ali Hissalc, da nam pojasni. I u knjizi, ali baš ništa nije izostavljeno. I također u sunetu Allahovog poslanika Ali Hissalc, ništa nije izostavljeno. Ma farratna fil kitabi min šejn. Bilo je dovoljno, po pravljima arapskog jezika da se kaže ma farratna fil kitabi šejn. Mi u knjizi nismo ništa izostavili. Ali Allah subhanahu wa ta'la potvrđuje ma farratna fil kitabi min šejn. Mi u knjizi ama baš ništa nismo izostali, sve smo pojasnili. Sve što ti je potrebno na ovom dunjalu, mi smo pojasnili. Hm. Pa također, kako prenose azhabi, i kažu, nije otišao Allaho poslanika alihi salatu v'salam sa ovog dunjalu, ka svedok nás nije obavijestio svemu. Pa čak i onoj ptici koja se kreće na nebesima. Ako je govorio o shabima o tome, zar da ih ne obavijesti o halalu i haramu, zar da ih ne obavijesti o etikadu, o objezjednju kojeg moraju nositi u svojim srcima, za si burno je sve pojašnjeno. Drži se toga, bit ćeš smiren. Bit će ti sve lahko, bit ti sve jasno. Ako ne prihvatiš se toga, budeš tražio negdje drugo, budeš udovoljavao, imao nekakve svoje stavove, pa pokušao da udovolji svojim stavovima, pa budeš tražio govore ovoga ili onoga, to je glupost, to je ludost drži se reči Allaha Subhanahu wa ta'la drži se reči Allaha Oposlanika alihissalatu sallam kao što je bilo spomenuto i kao što kaže Ibn Qaym Rahimah Allah-u Teala u svoju poznat no ni el ilmu qala Allaha qala rasuluhu qala sahabatuhum ulil irfani mal ilmu nasbuke lil khilaafi safahatun ar rasuli wa bejna qawli fulani znanje ono što kaže Allaha što kaže Allaha Oposlanik Alehi salatu wasallam što kažu ashabi to znači Allahov govor je su oni prisustvovali objavi Kur'ana i tumačeće riječi Allahovog poslanika Isus nije mudrost, a no baš nikakva, već je ludost, glupost, suludost da se prihvatiš riječi nekoga drugog a ostaviš riječi poslanika. I onaj koji bude tako postupao, njegov život će biti ispunjen tegobama, nadacama, rastresenosti, uznemirenošću, zasigurno. Stoga je ovo vjerovanje sledbenika sunneta i zajednice sigurno od kontradiktornosti. Nema kontradiktornosti. Zašto? Zato što dolazi od jednog jedinog. Kur'an i sunnet objavljeni su od Allaha subhanahu wa ta'a. Nemoguće da u Kur'anu ima nešto kontradiktorno. Nemoguće je da u sunnetu ima nešto kontradiktorno. Kontradiktorno je u ljudskim umovima. A u objavi, čistoj objavi nema ništa kontradiktorno. To što ti nisi shvatio kako treba, to što ti nisi vratio, taj kuranski ajed i taj hadis na učenje, zbog toga je kontradiktorno kod tebe. Kao što je rekao veliki islamski učenjak Ebu Bekru Mohamed ibn Huzaime, rahimahullahu ta'ala, koji je preselio 330. godine po hijžri, kaže ako neko nađe dva vjerodostojna kontradiktorna hadisa, neka mi dođe s njima. Ja ću mu pojasniti da oni nisu kontradiktorni. Nema dva vjerodostljena hadisa da se potvrdi da su vjerodostljeni hadisi, a da su kontradiktorni jedan drugom. Toga nema. A prije hadisa svakako nema kontradiktornih ajeta. Već jedan ajet nadopunjuje drugi, pojašnjava drugi. Isto tako hadis nadopunjuje, pojašnjava drugi. Ja. zato jeli nema kontradiktornosti nema nema nedoumice to što je Allah subhanahu wa taala je rekao da je ovaj Kur'an volau min indi Allahi, la wajudu fihi ikhtilafan da je ovaj Kur'an od nekoga drugog ne od Allaha o njemu bi pronašli mnoge kontradiktornosti ali od jednog jedinog Allaha džalle zato nema kontradiktornosti Također, trebamo usvatiti ga ovaj. i prihvatiti i držati se Ovo vjerovanje svobohodno vjerani Nema ništa da mu nedostaje. Nema ništa da nije spomenuto. Sve obuhvatno je. Po zbog čega tražiš? Zbog čega uvodiš? Zbog čega ostavljaš? Allah subhanahu wa ta'lau potpunio svoju vjeru. Jedan od zadnjih kuranskih hajeta, kao što vam je dobro poznato, treći ajt sura Al-Mahide je objavljen. Al-jaume ekmeltu lekum dinekum wa etmentu alikum ni'meti wa radijtu lekum al-islame dina. Danas sam vam vašu vjeru potpunio Kada je nešto potpuno upotpunjeno, nema potrebe ni za čim više. Naprotiv, ako je nešto upotpunjeno, ukoliko se nešto ubaci u to potpuno uvede, neminovno mora izaći nešto iz toga. Tako, kada imamo čašu punu uvrhom, što god da ubaciš u čašu, nešto mora da izaći iz čaše. I to se svakodnevno dešava među muslimanima nažalost, svakodnevno, ništa nisu uveli, a da nešto iz čistog vjerovanja nisu odbacili. A kažu Selef, kad se bude tako uvedlo, uvedilo, uvodilo, vodilo, vodilo i to ogrezne kod ljudi, dakle čvrsto se jeli, u korijeni među ljudima, onaj sunnice nikada više neće vratiti do sudnjega dana danas sam vam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama upotpunio sa upotpunjavanjem vjere i sa držanjem vjere je i Allaha blagodat prema nama upotpunjena pa hoćeš da ti Allah subhanahu wa ta'ala upotpuni svoju blagodat prema tebi drži se takve potpune vjere a koja je njegova najveća blagodat koja je najveća blagodat da vjerniki vjerica uživaju ha? Ha? dalje stoju ajte A iz drugih Kur'anski ajitana mi je poznato. Kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, ili u suri Taube, kada opisuje dženecka uživanja. Kada opisuje dženecka uživanja, na kraju tih uživanja kaže وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ Allah o zadovoljstvo svega toga. Zato Allah kaže وَرَدِيْتُ al I zadovoljan sam da vam, zašto sam odvojio namjerno, الْإِسْلَامِ ovakav poseban, određen, u upotpunjen islam bude vjera. Nisa kakvim drugim islamom Allah nije zadovoljan. Zadovoljan sa onakvim kako ga je objavio svome poslaniku Muhammedu alaihi s potpunim. S takvom vjerom, prakticiranjem takve vjere postiže se Allah'o zadovoljstvo. Dodavanjem, oduzimanjem, zbog svojih prohtjeva, ugađanjem svojim prohtjevima, svojim strastima, ne postiže se Allah'o zadovoljstvo. Nije džaba Allah to objavio. To treba nama. Allah je zbog nas sve to objavio, propise, postavio. Ništa nam nije propisao da to nije u našu korist. Ništa nam nije zabranio opet. Dakle, zabranio je zbog štete, štete, jeli nama. I onaj, dakle, koji se bude pridržavao ovakve vjere i ovakva vjera je postojana, postojana, bit će postojana, bit će, dakle, trajna, dosudnjega dana, I oni koji se budu pridržavali ovakve vjere, zasigurno oni će biti. U svakom vremenu, vremenu, Allah dželle veala subsavvezeo je li tako da će čuvati. Da će čuvati svoju knjigu. A knjiga Allaha subhanahu wa taala ovog vjerovanja. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zasigurno mi smo objavili ovu knjigu i zasigurno mi ćemo le, la hafidhun. Zasigurno mi ćemo čuvati. Mi ćemo čuvati Kur'an, čuvati sunnet. A to su izvori ovog vjerovanja. Ovako vjerovanje sredljenika sunneta, na kojem je bio Allaho poslanik Ali Hissalo, sa njegove shlavi ostaće do sudnjega dana. I uvijek će postojati u svakom vremenu skupina koja praktikuje ovo vjerovanje, koji se boli za ovo vjerovanje, koji promiče ovo vjerovanje, koji brani ovo vjerovanje, odgovaraju drugima i ukazuju na dakle, neispravnost vjerovanja drugih. Kao što je došlo ili u hadisu, Neće prestati u mome umetu postojati skupina koja će biti Allahirina ala lhaq, koji će biti vidljivi, jasno vidljivi na istini. a istini iz Kitava i sunneta koja se nalazi u Kitava i sunnetu, nalazit će se i pri njima sve dok ne nastupi sunnjina. Neće im ništa nauditi oni koji se okrenu od njih, oni koji ih budu prezirali, ukazivali na njih, upozoravali na njih. Njima neće ništa nauditi sve dok se budu držali Kitava i sunneta. Ja. Za sigurno ovako vjerovanje, razloge i pomoći i pobjede i uspjeha i ponosa i ugleda, ko se bude državom, nemojte misliti što nas omalovažavaju, napadaju, pljuvaju mnogi. Da pitate i da malo pogledate s njihove strane, vidjeli biste kako su uznemireni, kako su strašljivi. Znaju dobro. Ono na čemu sve oni nalaze znaju dobro da nemaju sene, da nemaju lanca do Allahove knjige nike Allahovog poslanika, ali nego izmišljeno na nekakvim snovima, na nekakvim hikayama, na nekakvim pričama, a to spram kitaba i sunneta lahko odlazi, pada, u Prahi pepeo se raspršava. Znaju dobro da ono što god radimo, što god govorimo, znaju dobro da ima utemeljenja u kitabu i sunnetu ništa ne kažemo, ništa ne uradimo a da nije rekao Allah da nije naredio Allah, da nije zabranio Allah ili Allahov poslanike alihi salacom. Zato za sigurno istinski ponos, istinski ugled istinski život pobjeda jeste u slijedjenju kitava i sunneta, slijedjenju ovakvog vjerovanja nemojmo braći od rada moja misliti da istinski život, život tijela da svoj život ispunimo i prohabamo i provedemo u tijelesnom uživanju To nije istinski život. Da imaš milijone i milijone, vile i dvorce. Da imaš žena, najljepše žena na Dunjaluku, da se nalaze kod tebe. Da svaki dan, za svaki obrok jedeš najljepšu hranu. Ali srce ti mirno, uznemirano. Srce ti nije čisto. Ništa ti to neće vrijediti. Bićeš potrgan. Vidimo. Upravo te prve države, napredne države, najveći broj samoubistava je kod njih. Nijedan poslanik, muha, nijedan poslanik pa i Mohamed Ali Hissal Sam, prije njega, nije došao da popravlja ljude po pitanju donjanuka, po pitanju imetka, po pitanju kako da odgoje svoja tijela, svoje izglede, kako da se oljepšaju. Nije došao nijedan da im pokaže kako će sijati, kako će proizvesti ovo ili ono svi jedan od njih je došao samo zbog popravka srca popravka ljudskih srca svi jedan od njih jer ljudsko srce ukoliko bude чисто čovjeku će jedino koristiti sutra na sudnjem danu i metak porodica ništa čovjeku neće koristiti je umelayn feumanun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to ga dana ništa neće koristiti Niti imetak, niti potomstvo koristit samo čisto srce onome koji dođe s njim pred svoga gospodara. Samo će čisto srce koristiti. Zbog toga sve i jedan poslanik Ali Hisalusam dolazio je s tim da popravlja ljudska srca. Sve se kreće, sretan i nesretan život kreće se oko ljudskog srca. Kao što je rekao Allahov poslanik Ali Hisalusam, doista... الا وان في <تصفيق> الجسد مضغه اذا صلحت صلحه الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله دايستو نوسكم تيلو بوستو يدان اورغان اكو اون زدرو زدرو اي تيلو اكو اون اسپرامو اسپرامو اي تيلو اكو اي ono pokvareno iskvareno iskvareno bolesno ce biti cjelo telo ela wahia qalba zarto nie al-ladhīna āmanū wa taṭma'innu qulūbuhum bi-dhikri llāh, alā bi-dhikri llāhi taṭma'innu l-qulūb. Doista oni koji vjeruju, etija se srca smiruju sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala. Doista se ljudska srca smiruju sa samom Allaha subhanahu. Ne spominj, ne smiruju se ljudska srca sa imetkom, sa imetkom se smiruju džepovi i računi i oči se zasite ali srce ne sa lijepom, prelijepom hranom se smiruje stomak, srce ne srce ima svoju posebnu hranu a to je spominjanje Allaha vjerovanje o Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno odazivanje Allaha subhanahu wa ta'ala naredbama, udovoljavanjem Allahu subhanahu wa ta'ala to je ono čime se čime se srca smiruju zato zasigurno nemojmo gledati nikada takvim očima, da ukoliko ne živim lijepo, ukoliko nemam lijepo auto, lijepo kuću, mnogo i mjetka, da sam ponižen. Gledaj, zato su došle brojne smjernice. Kako da čovjek bude sretan na Dunjaluku? Došle su brojne smjernice upravo u ovom vjerovanju. Od Allahovog poslanika, alihi salatu, sam je došlo, ne gledaj u one koji su iznad tebe po pitanju Dunjaluka, već gledaj u one koji su ispod tebe. Tako ćete najviše i najbolje vrednovati Allahove blagodati koje su vam date. Kada vas da gledaš onog koji je imućniji od tebe, nikada nećeš biti smiren. Kao što je rekao jedan mudrac. Kaže, otišao sam na putovanje sa imućnim ljudima. A, kaže, nikako se nisam osjećao fino. Pogledam u njegov, u njega bolja jahalica, nego moja. On njegovo dijelo ljepše. U izvadi više para. Nikako, ja nisam bio. Al, kaže, kad sam otišao sa fukarom, sa siromasima, ja najmućniji kako sam se lijepo osjećao. Zato tu gledaj oni koji su ispod tebe. Gledaj oni koji su ispod tebe. Nemoj da žališ to što imaš, ne znam iz 90-ih godina auto prolati pored tebe. Benzi Ajkula prolati šestica, sedmica pored tebe, prolati ti kako on odlazi ti uzdišeš za njim. Evo, moj, pogledaj na drugu stranu, ima ljudi koji nemaju auto, koji idu u pješke. Ima ljudi koji idu s jednom nogom, a druga je štaka ima ljudi koji idu na kolicima vodi zahvala na, wala, na toj blagodati koju uživaš nažalost mi ne primijetimo blagodati koju nam Allah dao sve dok ne vidimo oni kojima su te blagodati uskraćene stoga dakle zasigurno istinski ponos jeste u vjerovanju ehli sunnata al džamata dakle ugled, ponos, uspjeh spas, zatim ovo vjerovanje poziva ka zajednici ka džematu, evo, dakle, i kaže se ehlu sunnetu al džematu, poziva, dakle, ka zajednici, ka ujedinjenju muslimana. Zašto? Zato što brojni koranski ajeti pozivaju ka tome. Allah subhanahu wa ta'la u brojnim kur'anskim ajetima poziva na ujedinjenje, na držanje u zajednici, čvrsto vezivanje svih muslimana u zajednicu, život u zajednici, u džematu. I Allahov poslanika alihi sallam također, sinoć je bio govor o tome, Allah subhanahu wa ta'la zabranjuje cijepanje, podvajanje, čak u kuranskim ajetima. Kaže da ne budemo poput mušrika, onih koji su svoju vjeru podijelili u stranke, svaka stranka zadovoljna s onim što ispovijeda. Pogledajte s čim Allah subhanahu wa ta'la poredi, one koji cijepaju svoju vjeru i koji se razjelaze od svoje, od svoje vjere. Pa mi koji vjerujemo u kitab i sunnet i oni su nam izvori naše vjere i potpuno se predajemo i mi onda moramo težiti u ujedinjenju, u jedinjenju dakle muslimana. I zasigurno ko bude vjerovao ovakvim vjerovanjem bit će spašen od svakog lutanja, dakle ova vjera u njoj je sve pojašnjeno, sve je pojednostavljeno, sve dakle lahko i zasigurno, dakle, spriječava svoje sljedbenike da lutaju, da tumaraju, jeli, pošto im je sve pojašnjeno ili i dostavljeno. Stoga su dakle i smireni sljedbenici ehli sunete al džamata i zasigurno ova vjera, ovako vjerovanje postiče svoje vjernike i na lijepo ponašanje. Dakle, neodvojivo je lijepo ponašanje od ispravnog vjerovanja ispravno vjerovanje i lijepo ponašanje, obhođenje, prije svega prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim prema drugim ljudima neodvoje voje. Brojni su kuranski ajeti u kojima se naređuje vjerovanje, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog, jedinog, nikoga drugog mimo njega, zatim lijepo obhođenje prema njegovim robovima. Brojni su kuranski ajeti. Tako brojni da su islamski učenjaci rekli da ove dvije stvari ova dva ibadeta su vezani jedan za drugi nemoguće je da postoje jedan bez drugoga nemoguće je da budu primljeni kod Allaha subhanahu wa ta ta'la jedan bez drugoga da tvrdiš da obožavaš Allaha subhanahu wa ta ta'la jednog jedinog odrećeš se svih drugih a da prema drugim ljudima Allahovim robojima nedolično se ponašaš to je nemoguće jedno je uslovljeno drugim Neće biti ibadet primjen kod Allaha Subhanahu Wa Tala, obožavanje Allaha Subhanahu Wa Tala svedok se ne bude šlijepo ob obhodio, prema i prema njegovim robojima. I također brojni su hadisi Allahao poslanika alihi s.a. Boj se Allaha gdje god bio. Nakon što učiniš loše dijelo, ako ok te šeitana navede pa učiniš loše dijelo, učini dobro dijelo, pa će dobro dijelo ga pobrisati. Nas bi I obhodi se s ljudima na najljepši, na najljepši način i brojni, brojni drugi hadisi. Dakle, ovako vjerovanje zasigurno, ovako, iz kitaba, sunneta, pojašnjeno, do u detalje, ništa nije izostavljeno, rješenje za svaki problem u kojim se nađemo, sigurno zbog toga opet ponavljam nema potrebe da muslimani traže nekakvu drugu vjeru da muslimani kroje sebi nekako drugu vjeru neka se vrate na vjerovanje sazdano na Kitab i Sunnet to bi će dovoljno za sve njihove probleme sve njihove, njihova rješenja sa sigurno ni jedan musliman muslimanka neće se naći u situaciji da se u toj situaciji nije našao Allahov poslanik sallallahu alajhi wasallam Allah ga je poslao I u tom vremenu u kojem je živio, dao mu je da se nađe u mnogim situacijama u kojima se nalazimo i mi. Daoga je da se mi podučimo na njegovom primjeru kada se nađemo u takvoj situaciji da ne lutamo, da imamo rješenje. Pa mi je poznato čak kako dospomni spomeni veliki islamski autoritet Ibn Uqaym Rahimahullahu Tala u Zadul kod govora o sečdi sehova. Kod govora o srži sehla mnogi, naši kažu se i sežda tako. Se i nije ispravno. Sežda sehla. Se i sežda je greška zbog sržde. Samo jedan je napravio grešku zbog sržde. Ako se kaže sržda sehla, sržda zbog propusta, sežda zbog greške, dakle sežda sehla, ne se i sržda. Kada govori o tom propisu I spominju, jeli učenjaci hadise poznato, jeli prenašeno je dosta hadisa, <clears throat> u kojima se spominje, dakle, propust da je Allaho ali Alihi Salatu sam zaboravio, pa je klanjao umjesto četiri rekata po odne, klanjao oh, aj dva rekata. Pa mo rečeno da je klanjao dva rekata nakon što se uvijedio, uvjerio, klanjao još dva. Pa je umjesto četiri rekata i kindje je klanjao tri, pa jedne prilike je klanjao pet. Dakle, dešavale se te situacije. Pa kaže Ibn Qaim Rahimahullah Huteala, Poslanik Alihi sam nije pogriješio, onaj koji kaže da je pogriješio, on je pogriješio. Poslanik Alihi sam nije pogriješio, već je to Allah'a mudrost, Allah je to dao da se mi podučimo na njegovom primjeru. Kako da postupimo kada se to nama desi? Dakle, zasigurno u ovakvom vjerovanju imamo rješenje za sve naše probleme, za sve naše nedomice, za sva naša pitanja. Problem je kod nas, što mi ne tražimo, odgovor je treba što se mi ne obraćamo onome koji, treba, koji poznaje su ne onome kome se trebamo obratiti, već gledamo prije svega možda da udovoljimo svome nefsu, svojim prohtijema, svojim strastima, već unaprijed priželjkujemo takav odgovor, upakujemo svoje pitanje da bismo dobili odgovor koji nama odgovara. I zato se i nalazimo u ovakvom stanju podijeljenosti, pocijepanosti i slično. Dakle, ukratko, na brzinu, kakvi trebamo da budemo mi. Dakle, ovo je nešto bilo o našem vjerovanju, neke odrednice. Dakle, mi trebali bismo se ograničavati na Kur'an i Sunnet. Na Kur'an i Sunnet kao izvore izvore vjere. Na Kur'an i Sunnet, dakle, i svakako i džma. Dakle, jednoglasno mišljenje, islamske učinje kao shaba, jeli pa nadalje, ono oko čega oni su imali jedinstveno mišljenje, a i oni su to zasigurno, jeli, sklopili na osnovu Kur'ana i Sunneta. Dakle, moramo se ograničiti na Kur'an i Sunnet i uzeti govor, sinoć je bilo, je tako, jedno veliko pravilo da mi Ehli Sunnet vel uzimamo istinu od koga god istina dođe. Istina koja je sazdana na Kitabu i Sunnetu, koja ima svoje uporište u Kur'an i Sunnetu, mi uzimamo od koga god ona dođe. I od koga god nam dođu riječi, reka ovaj, reka ovaj, reka ovaj, ima istine i prihvata se ta istina, ima utemeljenja u Kuranu i Sunnetu, mi smo obavezniti da to prihvatimo jer se na takav način, na takav način odazivamo Kur'anu i Sunnetu. Ukoliko u njegovom govoru ima nešto što je istina, nešto što nije istina, uzdužno poštovanje uzima se ono što je istina, ono što nije istina se ostavlja. Neće se zbog toga što je rekao iz određenih razloga, pogriješio, nije znao, rekao dakle nešto što nije istina, što nešto nema dakle potkrepljenja u Kitabu i Sunnetu, neće se zbog toga čovjek pljovati, omalovažavati, ili podaštavati, odbacivati, ignorisati što je danas postao loksuz krizrati, odbacivati, dakle, od sebe. Ne, tražiti opravdanja. Je li slično? Ali prihvatati samo ono, uzeti i raditi samo ono zašto postoji dokaz u Kur'anu i Sunnetu. Kao što je rekao veliki imam Medine, imam Malik, kullu kelamin minhudul kabuli vo minhu mardudun siva ar rasuli. Od svakog čovjeka se uzima i odbacuje osim od poslanika. Od poslanika, Muhammad, alihi, salatu, sam, sve se uzimalo Od svih drugih koji dođu nakon njega, uzima se i odbacuje. Uzima se ono što se slaže. Sa sunnetom Allahovog poslanika Ali Hissalosom odbacuje se ono što se, što se ne slaže. I poznato mi je da su veliki islamski učenjaci pisali dijela, spominjali propuste, greške velikih imama, velikih učenjaka i tražili im opravdanja. Tražili im opravdanja, ali se nisu povodili u tim stavovima u, tim stavovima u kojima su oni pogriješili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 Jas sam vjerodostojan hadis po nekom pitanju ja 5. i 10. Ukoliko želimo biti vjernici, nemamo pravo poslije da postupamo po svom nahođeni. Wa ma kana li mu'minin <speaking> wala <Hebrew> mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyratu min Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, jedan vjernik. Doslo je wa ma kana li ako dakle, svi jedan ni jedan vjernik ni jedna nemaju pravo da po svom nahođenju postupne inma kana qaulul mu'minina inma kana qaulul mu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na vjernika kada se pozovu Allahu i poslaniku da im presude u nečemu da kažu čuli smo i pokorili smo se to samo vjernici kažu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 osim na onakav način kako se popravljali, popravljali prvi. <hle> dakle, trebamo slijediti, ništa ne uvoditi. Ne ići ispred Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alihi sallis, poznati su on, jel tako? Prvi ajti sura al-Huđurat, opasni ajti. Čitamo ih, ali naša mahana, ne zastajemo i ne razmišljamo o tim kuranskim ajtim. Jaj veledine, amenu. La taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Bojte se Allaha, nejdite ispred Allaha i njegovog poslanika. Bojte se Allaha, do iste Allahu subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve vidi. Znam sve i čuje vas. Nejdite, ne govorite vi ako nije rekao Allah, ako nije rekao Allahu poslaniku alejhi salatu wasallam. Ja'i alladheena aaminu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil-qawli kajahr ba'dikum liba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Nemojte dizati svoj glasova iznad glasa Allaho poslanika alihi salatu wasallam svakako u današnjem vremenu ali u sadašnjem vremenu nemoj svoj stav iznad propisa Allaho poslanika alihi salatu wasallam brojne le koji pogriješe, pa opet svoju grešu, koji uvedu u novotariju, pa u novotariju, hoće da ugode narodu lažući na Allahovog poslanika, la ilaha illallah, i to je ljubav prema poslaniku Mohamedu alaih s.a. Uvode otarije, znaju da je ta novotarija i slično uvedene 400 godina nakon Allahovog poslanika Mohamedu alaih s.a.a. I još izmišljaju hadise, čut ćete ako Bog da na sledećem predavanju da se čovjeku smuči, ne zna više šta bi, da li bi plakao ili se smijalo. Kakve su samo hadise i laži izmišljali na Allahov posanika, Alihi ih i salatu za. I takve novotarije uvelili. I znao se koje uvel, četristotine godina, nakon smrti Allahov posanika, Alihi salatu, sam uvedena i ta novotarija. Uveli je Fatimije, Žije, Ubejdi Jum, koji su govorili za svoje vladare, Ti su ono što danas, molte ne svi muslimani slijede, koji su govorili svojim vladarima, poželi bit ono što ti poželiš, a ne ono što je zapisano kaderu. Sudi, ti si onaj jedini, onaj ko se sve počinjava, to su govorili svojim vladarima. I oni su uveli ne jedan, već šest mevluda u godini. Za svoga vladara, za Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu osam, za Aliju, za Fatimu, za Hasana Huseina i za vladara. Četiri godina nakon Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu osam uveli su ovi otpadnici od Allahove vjere. I muslimani slijede i to. I još izmišljaju hadise lažu na Allahov poslanika alihi salatu san. I to je ljubav. Zato Allah kaže entahbeta amalukum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 moraš da prihvatiš. Ako ne budeš, onda očekuj da tvoja dijela bude poništena, a možda i ne, možda i ne primijetiš. Zatim, od bitnih odrednica sedbenika sunneta i zajednice jeste briga za Kur'anom i hadisom. Briga za Kur'anom i hadisom. Nemoguće je da tvrdimo, da slijedimo lohov poslanika wasalam, i odabrane generacije, zlatne generacije, ne čitamo Kur'an, Ne proučavamo Kur'an, ne hizamo Kur'an, ne isčitavamo hadise Allahov poslanika alejsalatu vesselam, proučavamo hadise, ne pamtimo hadise. Nemoguće. Moramo da brinemo o Kur'anu i o hadisu Allahov poslanika alejsalatu vesselam. Također sve što argumentujemo, argumentujemo iz Kur'ana i Sunneta, iz Kur'ana i Sunneta ili govorima islamskih učenjaka u kojima se prepoznaju šerijetski tekstovi. Dakle, ponekad čovjek govori Kur'anom i sunnetom, ne citira Kur'an i sunnet, ali prepoznaje se u njegovim riječima Kur'an i sunnet. Zatim, sljedbenici sunneta i zajednice, ehlu sunnetu al-đamat, nemaju nekog alima, nekog imama, nekog učenjaka, kojeg svetkuju. Uzimaju od njega sve, što god kaže. Kakav on stav zastupa, svi zastupaju. Mako on bio, nemaju. Izuzet poslanika Muhammed Alihi Salatusa. Što je on rekao, što je on naredio, što je on zabranio, to kažemo, to naređujemo, to zabranjujemo. Niko drugi, kogod dođe nakon njega, nema nakon Allahovog poslanika, ali i sa vatom, bezgrišnog čovjeka. Mora da pogriši. I upravo zbog toga se dakle takavi u potpunosti, potpunosti ali, ne prihvata. Zatim sjedbenici sunneta i zajednice najviše i poznaju Allahov poslanika Alihi Salusa. Dakle, bit ovih tački koje su kod nas upitne, škakljene. Koliko poznajemo Allahov poslanika Alihi Salusa? Tvrdimo da ga volimo. Lahko je tvrditi. Jer se to nalazi ovdje ili ovdje. A skriveno je ovdje. Niko ne može da otvori pa da vidi doista. Volimo li ga ili ne? Tvrdimo da ga volimo. Ali pošto je pokazatelj Koliko poznajemo života loho od poslanika alihi salacom? Koliko njegov životopis, biografiju, evo imamo, knjiga, mnogo prevedenih, napisani, Koliko čitamo svojim porodcama? Koliko naše supruge, naša djeca poznaju njegov životopis? Drugi zabludjeli o svojim imamima znaju sve. Od kad ustane do kad legne, cijeli njegov dan, život. Sve znaju. Mi ne znamo o svome imamu vođi Muhammedu alihi salacom. Haman pa skoro ništa. Dakle, nemoguće da budemo, da tvrdimo da smo sljedbenici sunneta i zajednice, da ne poznajemo njegov život jer naš život mora da bude građeno onako kako je bio jeli, i Allahov poslanika, alihi sallam, sam svoj život građio. Nastojimo da potpuno uđemo u vjeru. Od sljedbenika, od odrednica sledbenika, sunneta i zajednice jeste da nastoje da uđu potpuno u vjeru. Što god saznaju od vjere, nastoje da to praktikuju jerije Allah subhanahu wa taala je rekao ja ih koji su vjerovali uđite u filmekat. Ovje ne učite u jer potpuno. Uđite u vjeru potpuno. Što god je došlo u Allahove knjizi, što god je došlo u sunnetu Allahovog poslanika Aleyhi salatu vesselam, moramo nastojati to praktikovati. Moramo nastojati to praktikovati. Makar jedanput ako je riječ o preporučenim stvarima, ako je riječ o obaveznim stvarima nema pogovora, to se mora činiti. Je Zatim Veliku pažnju moramo pridavati Selefus Salihom, dakle našim prvacima, prethodnim generacijama. Prethodnim generacijama, ne prošlim generacijama, kad se kaže prošle generacije, to je ono što je prošlo, je, ne, ne, kaže se prethodnim generacijama. Kad se kaže prethodni, onda one su ispred nas također. Iako su bile prije nas, također su ispred nas. Prethodnim generacijama moramo pridavati veliku pažnju, pogotovo dakle oni koji argumentiraju koju arg argumentiraju određene stavove, to također jeli zahtijeva da poznaju poznaju jeli, govore fetve prethodnika prvih generacija. Zatim bitna odrednica sredbenika Suneta i zajednice jeste kada govore o nekom pitanju da skupe sve šarijatske tekstove na jedno mjesto. Kada govore o nekom pitanju jeste da skupe sve šarijatske tekste o Iskur Ana Vjerodostinu Hadisa na jedno mjesto i sa tako svim skupljenim tekstojima dadnu odgovoru. Jer ukoliko bi uzeli jedan tekst iz Kur'ana il hadisa da odgovor, možda bi pogriješili. Kao što rekao, jedan tekst nadopunjuje i drugi, pojašnjava, pojašnjava drugi. Također, kod sljedbenika sunneta i zajednice nalazi se i znanje i ibadet. Sljedbenici sunneta, oni koji tvrde da slijede sunneta lohov poslanika alihi salacom, njegovja shava prvih generacija, oni i uče, traže znanje i rade po tom stanju. Nisu poput onih koji samo znaju, a ne rade, niti poput onih koji rade, a ne znaju, rade, izmišljaju od sebe. Kao što je Allah subhanahu wa ti te dvije skupine upozorio na kraju Sure Al-Fatiha. Na kraju Sure Al-Fatiha, jedni su, jel tako, zalutali, a drugi su prizvali na sebe Allahu subhanahu wa ta'la sržbu zbog tojih postupaka. Imali su znanje, nisu radili po tom znanju, a drugi su zalutali, nisu tražili znanje, pa su izmišljali od sebe i zbog toga su zalutali. Sledbenici sunneta i zajednice muslimani moraju dakle da uče i da rade, da rade po tom znanju. Budu li samo tražali znanje, ne budu li radili po tom znanju, to će biti samo dokaz protiv njih. To će biti samo dokaz protiv njih, kao što je došlo u brojnim šarijinskim tekstima. Također, od bitnih odrednica jeste i da se sledbenici ehli sunneta čvrsto oslavnijaju na Allaha, ali i rade, poduzimaju sve sebebe. U Ukoliko treba nešto da ostvarimo u svome životu, nalazim rješenja u Kur'anu i Sunnatu i treba da posegnem za činjenjem tih dijela da bi došao do tog svog cilja, radim, ali se i čvrsto oslanem na Allaha Subhanahu wa ta'la. Ne samo da se čvrsto oslanem na Allaha i Allah će dati. Ne. Brojni su šariatski tekstovi u kojima je spojen i rad i vjera u Allaha Subhanahu wa ta'la. Oslanac u Allaha Subhanahu wa ta'la. Naprotim kada se vratimo na definiciju oslonca tev kula čvrstog oslonca na Allaha subhanahu wa taala videćemo da ta definicija obuhvata rad rad po sebi bima razlozima jeliko i dovodi do ostvarenja tog cilja zato prilije pokazuje islamski učinjak ibn Kain kada govori o osloncu koliki treba biti oslonac na Allaha subhanahu wa taala čvrst i da čovjek uradi od sebe što je u mogućnosti kaže kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni brdo. I on se čvrsto oslonuje na Allaha subhanu wa tala i krene shodno svojim mogućnostima da ga ukloni uklonćega. Da želi on bukvalno da kaže. Već kaže što god se ispred čovjeka ispriječi. ima rješenje kako da to otklone od sebe. I čvrsto se oslonuje na Allaha subhanu wa tala i posegne dakle za tim putevima, za tim načinima da je to taj problem, sigurno će ga i prevaziđi, sigurno. Pa nalazimo u kuranskim anetima i životopisima ranjih vjerovjesnika, poslanika, čovjek sa strane koji nije vjerni, koji nije ubijeđen u te tekstove, rekao bi, ne, ne, nije, nije to moguće. Pa nalazimo Ibrahima, Elihila, Nebina, Salatu, kako biva bačan, bačan u vatru, ili tako, koja se uložila mjesec dana, pripremila za njega, on pratio vatru. I kada je bio bačan, rekao je, hasubun Allah, dovoljan je nama Allah. I divan li je on zaštitnik i pomakač. Pa vidimo Musa, alaihi salatu oslam, izlazi sa svojim nardom, bježi od tiranina, od zulumčara, od taguta, faraona. A on dolazi u pojedinim predanjima, stoji sa ogromnom vojskom, sa šestatina hiljada vojnika, koji je bio poznat, po čemu je poznat? Skidan, glava. Pa je došao do mora sa svojim cedbenicima. Pa kažu, inna le mudra kun, gotovo je, stignuti smo. Dolazi faraon, kaže, kella, inna me je rabi, nikako, sa mnom je moj gospodar. On će me uputiti na pravi put. Ja sam mu radio što sam mogao. Ja više ne mogu. Ja sam mu radio i čvrsto se uslonu i sav svoj život počinio o njemu, dao njemu, za da me Allah ostavi, nikako, on će me uputiti na pravi put. Pa kažu mu, feseri, nije ne ni završio se, jehdin, on će me uputiti na pravi put, a da Allah nije rekao, udarim svojim stapom pomora. Pa udario, mora se rascijilo. Takle sledbenice su ne taj zajednice i uče i rade i čvrsto se oslanjaju na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I milostivi su i blagi, ali isto tako i strogi i grubi. Ne dakle samo da su milostivi, prava svakom jeli blagi prema svakom u svakom slučaju na svakom mjestu prema svakoj osobi nikada grubi nikada jestoki što godim se reklo što godim se prigovorilo što god od svetinja pred njima se pljuvalo i psovalo njima svejedno ne takve ima mjesto kada su milostivi blagi ima mjesto kada su grubi ja li žestoki također Pravednost, jedna od bitnih naših odlika koja moraju krasiti, koja mora krasiti sve jednog sedbenika, sudneta i zajednice jeste da je pravedan kada radi, kada govori da je pravedan. Makar to bilo na njegovu štetu. Wa idha qultum fa'dilu da qurba. Kada govorite pravedno govorite, budite pravedni, makar to bilo na štetu vaših najbližih. Kada pa govoriš, moraš da govoriš pravedno. Budite pravedni svjedoci radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili i drugi kuranski ajeti. Također emanet, povjerenje, pogotovo u dostavljanju vjere, u pojašnjavanju vjere, emanet. Sjedbenici sunete i zajednice nikako se ne smije desiti da spominju od prvih generacija ono što njima odgovara u dotičnom vremenu, opravdavaju svoje stavove pa uzimaju ola reda taj, ta polovica reda opravdava njihovo je li njihov stav da pročitaju do kraja rečenicu bilo bi drugačije na jednoj stranci fetvi šejh ulislamu trimije nalaze je li za opravdanje za svoj stav da otkrenu drugu stranicu ne bi našli takav stav Kažu što mnogi znaju čitati Fethul Bari od Ibn Hadžera kao najbolji komentar, na, najopširniji komentar na Buharims Sahih, gdje Hafiz Ibn Hadžer iznosi mišljenja drugi. I Šejh Alislam Taimije zna često iznositi mišljenja drugi u svojim fatvama i onda na kraju održe i podvuče kaže ovo je ispravno. I kaže povodite što kaže Hafiz Ibn Hadžer u Fethul Bari. Povodite što kaže Šejh Alislam Taimije u svojim fatvama. On spomine njegove riječi drugi, to nisu njegove riječi. Ne, ne, rekao Šejh Alislam Taimije u Ne, sedbrnici sunetajzencije moraju da budu pravedni, moraju dakle da imaju emaneta u dostavljanju, u prenošenju, makar to bilo na njihovu štetu, jer svi mi moramo tražiti istinu, hak, ma od koga ona došla, od onoga ko se tebi ne sviđa, dođu u riječ istine, obave za tije prihvatiti, hak dolazi s njegove strane, imam šafija rekao, kamo sreće da istina dođe s druge strane, da ne dolazi s moje strane. Kad god bi raspravljao, diskutovao, volio bi da istina dođe s druge strane. Kaže zašto? Zato što sam ja odmah na početku diskusije odlučio da ću prihvatiti istinu, ma od koga ona dođe. Ne znam je li onaj drugi. Možda onaj drugi će samo prihvatiti ako dođe s njegove strane. Zato bi ja i volio da dođe s njegove strane. I on će prihvatiti i ja ću, i ja ću prihvatiti. Takvi trebamo dakle da budemo. Zatim umjernost sredina mitna osobina koja kraći sledbenice sudneta i zajednice i Allah dželle i rekao ve te zalika cjalna kum ve kadalika cjalna kum mitna wasata ismi ma sučilni središnju on kao što je islam sredina između svih drugih vjera isto tako ehlu na twal jamad sledbenice sudneta i zajednice su sredina između svih drugih je li zalutalih pravaca Nema razilaženja u osnovama vjere. Sjedbenici suneta i zajednice ne razilaze se jeli u osnovama, osnovama vjere. Također ne raspravljaju se u vjeri, ostavljaju rasprave, ostavljaju rasprave u vjeri, jer rasprava u vjeri dobro nam je poznato da dovodi do cijepanja, podvajanja, udaljavanja srca, a zatim udaljavanja tijela mržnje, izbjegavanja jeli i slično, a Korani su ne pozivaju upravo na suprotno na zbližavanje, ujedinjenje i slično. I postoje brojni ili šerijetski tekstovi koji, nam, koji, nam, koji nas upozoravaju na raspravu jeli i diskusije uvjeri. Zatim, kao što rekoh, nastojanje okupljanja oko jedne riječi oko jedne riječi, međutim dakle uvijek jeli, je uvijek dakle postooj princip Postje osnooj pa se često kaže Tevhidul kelimala kelimiti Tevhid Tehidul kelimla kelimiitihid ujedinjennje riječii oko riječi tehida. Ujedinjenje riječi svih muslimana oko riječi tehida oko istinskog obožavanja samo Allaha subhanu ta'ala i slezenjem samo muhamed Alihid Salatonom. Dakle muslimani se trebaju okupiti okupiti oko toga. Lijepog su ponašanja kao što reko nemoguće je da čovjek tvrdi da ispravno vjeruje da obožava samo Allaha subhanahu wa taala da slijedi samo Allahov poslanika alihi salatu nije adanije adanije lije ponašanja naprotiv u njegovom životu vidjećemo dakle da je bio ispunjen lijepim ponašanjem prema svakom to ne znači da se dodvoravao da se umiljavao ovo milionovima ne lijepo se ophodio prema svakome da bi dostavio vjeru da bi dostavio vjeru do, do njega također Sedbenici sunnata i zajednice pozivaju Allahom, pozivaju Allahom poslaniku alihi salatu usalam. Nemoguće je da kažem mi vjerujemo i dovoljno, mi vjerujemo kako treba i sjedimo, nije nas briga za druge dne. Dakle, poznato nam je dobro. Sadržina sure Al-Asr ukazuje na to da moramo pozivati, moramo preporučivati istinu drugima. Moramo pozivati na istinu druge. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladheena amanu wa amilus vremena svi ljudi su na gubitku, svi ljudi su osuđeni na propast osim onih koji vjeruju, koji čine dobra djela. Dobrim djelima dokazuju svoj iman. I koji preporučuju jedni drugima istinu i koji preporučuju jedni drugima strpljenje. Dakle, nemoguće je bez poziva Allahu subhanahu wa ta'ala da čovjek se spasi sutra na ahiretu. Pozivaj svojim mogućnostima. Prvo kreni od svojih. Va endira, ašireteke, alakrebin i upozoravaj svoje, jeli bližnje, jeli kao što je Ibrahima, alihi, vala nabijina, salatu, salamu pošao od svoga babe. ili tako i mnogi od nas svi mi se trebamo ugledati na njega i svim vjerovjesnicima nakon njega je bilo naređeno da se ugledaju na njega i zato nije mali broj sura u kojima se spominje kazivanje o Ibrahimu koliko sura Kur'anski sura govori o Ibrahimu 25 Kur'anski sura govori o Ibrahimu počitam Kroz Kur'an, kada čitamo Kur'an, da najlazimo na primjer Ibrahima, tako često, da se povedemo za njim. Jel? I prejasno nam je rečeno u suri Jusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَسِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ تَبَعْنِ Recio Muhammed, ovo moj put na kojem pozivam Allahu, A kojim pozivam Allahu, ne pozivamo odmoru, ljončarenju i ostalo ne, već pozivam Allahu jasno sa saznanjem ja i onaj koji me sledi. Ja i onaj koji me sledi. Ako tvrdimo da sledimo, Allahu poslanika, Muhammeda alihi salatu sam da se okupljamo oko njegovog sunneta, onda moramo da pozivamo shodno svojim mogućnostima, koliko smo mogućnostima i druge i druge katome. I mnogo je tih odrednica, jel'i, Mislim da je dovoljno da se jeli, zadržimo na spomenu o tim. Dakle, prijatelju i neprijatelju spostavljaju i prekidaju veze samo na osnovama vjere, ne proglašavaju nevjernicima jedni druge, novotarima jedni, druge, osim, dakle, oni koji zaslužuju da budu prozvani takvim za koje postoji dokaz iz Kitaba i Sunneta. Kao što je rekao, إبن القيم رحمه الله تعالى وصولي نوني الكفر حق الله وحق رسوله بالنص يثبت لا بقول فلاني فمن كان رب العالمين وعبده قد كفراخ فذاك ذو الكفران كفر пропسيواني كفر اذنشاني كفر ندكي الله وبراو براو الله وبسانيك عليه الصلاة والسلام بالنص يثبت سياسنين تفرستين ويردوسنين دوكزم سأتفرجوه نپور يتماووغا ايليونه اتفرجوه ako pa ga su Allah i njegov poslanik Muhammed alejselam proglasili nevjernikom on je on je jeli li nevjernik <kluh> čuvaju svoja srca svoje jezike odgovora vas habima vas habima prvim generacijama govore samo najljepše smireni su od lutanja tumaranja kontradiktornosti dobro provjeravaju sve vijesti ne žure sa osudama već dakle provjeravaju vijesti ja ih hledeena amen u injaikum fasikun binabain fatabeyn oviedinci kako on dođe kakav na nepovjerljiv čovjek sa nekakvom bitnom viješću vi je provjerite, ispitajte da ne biste poslije nekome učinili nažal, pa se poslije zbog toga kajali. Provjeravaju vijesti, pa kada utvrde da je vijest pouzdana, onda imaju lijepo mišljenje o svome bratu za koga je vezana ta vijest. Imaju lijepo mišljenje, ne usuđuju ga odma, pa mu traže opravdanje, pa i sedamdeset opravdanja. Pa se boje Allaha subhanahu wa ta'la da ne iznesu propis na njega. Boje se da će pogriješti. Prvo pripreme odgovor svome gospodarova. Allahu subhanahu wa ta'la zbog čega su nešto rekli, zbog čega su nešto uradili. Svoje mišljenje, svoj stav, svoju osudu čiste, daleko od svih prohtjeva, strasti. Takvi su sljedbenici sunneta i zajednica. Allaha subhanahu wa ta'la molim da nas sve okupi oko Allahove riječi Kur'an i Kerima i Sunneta Allahog poslanika alihi salatu wasalam i prvih generacija, da ih čitamo, razumijevamo onako kako su ih razumijevale prve generacije, da nas učini smirenim daleko od svakog tumaranja na Dunjalku, da nas učini brižnim začuvanjem Kur'ana i Sunneta, da se zadovoljimo time, da ne uvodimo nikakve novotarije u Allahov subhanahu wa ta'ala vjeru, Jer Allah tijme je zagarantovao svoje zadovoljstvo onima koji budu slijedili islamu, onakav islam kakav je objavljen njevoj poslaniku Muhammedu, a.s.w. Allah tijme je da učini mene i vas, i vaše roditelje i sve vjernike muslimane i muslimanke takvi.